Bagaimana? Bolehkah menikah dengan jin? Macam tak ada aja perempuan. Oh, gitu banyak dan perempuan. Di antara ulama yang mengatakan tak mungkin nikah dengan jin karena berbeda materi. Materi kita darah, daging, urat, bulu, kuku. Sedangkan materi jin itu adalah nar. Qalatani min nar aku dari api maka tak mungkin kalaupun ada dia nikah dengan jin maka hubungannya itu hubungan hanya macam mimpi saja masuk jin itu, atau jin tu merubah bentuk nauzubillah saya andai adalah jin mau nikah saya tolaklah tak usahlah sekarang perempuan berserak-serak untuk apa antum nikah sama jin berserak maksudnya banyak bukan maksudnya serasa banyak perempuan nanti kata nabi di akhir zaman sampai-sampai perbandingannya satu banding 50 bayangkan tuh begitulah banyaknya perempuan antum masih juga mencari jinlik